Di, di, di, di, di, di, di, di, Això és el Mallorca en Xarxa, en programa de ràdio o oh no per saber què fan les persones amb les noves tecnologies abans que no siguin vees. Aquest programa que avui feim és el penúltim, el que faran com a fin de fiesta, amb majúscules, molt, lletres molt grosses, i d'aquesta primera dotzena temporada, primera dotzena de temporada no, d'aquesta dotzena de temporada, punt, ja està. Avui... Uh, on cremen es cremen busos de l'MT i vos promet que no he estat jo uh, he xerrat la uh, seguretat de baix i m'han promès que no deixaran entrar la senyora que li obri la porta en Joan, encara que no, no m'ho crec ja, ja vos ho dic ara Mem. no, no, aquí no, no, no hi és i no, i aquí tampoc en Joan me fa senyes de que no l'ha vista i però sempre diu la mateix. senyora Senyora, no puc creure, no m'ho puc creure que no hi sigui, no sé, si, si, si m'he perdut igual, eh? no, no rieu? On era? Ah sí, això és el Mallorca en xarxa, un programa de ràdio que se pot escoltar de moltes, moltes, moltes formes, han diferit gravat a tota hora per internet, els capitals sencers són a onamediterraniapuncat, mireu la secció aquella que posa a la carta a través de les zones gregorianes els dijous a les 20 del vespre i dissabtes a les 12 des de matí jo no m'aixec a les 12, ja vos ho dic ara però sona sona, sona i sonarà pel 98 de l'FM a les mateixes hores a través de l'enllaç que tenim a la nostra web on diu ràdio en directe o si teniu un dispositiu Ubuntu des de l'aplicació Urradio allà cercau una mediterrània vos sortirà si no ens escoltau és perquè no voleu? Ens podeu enviar telegrams que llegirem a qualque moment a l'enllaç telegram.me barra mexenviu. Um, telegram.me barra mexenviu. Ara és que s'ha posat... Marcant tendència nosaltres aquí. Nosaltres ja teníem telegram abans que s'inventés. Um, bé, aquest enllaç que vos he passat no vos ho heu de confondrà amb el canal de noticistelegram.me barra xarxa que aquí només podeu llegir el que feim. Tenim correu, Twitter, Facebook, Trinder, Grinder i de tot. Basta que ens encerqueu per trobar-nos. Aquesta que vos parles, l'UV especial cibernètica morta, un accident mal etiquetat, ressuscitada i reconstruïda per Spotify per fer aquest programa tan atropellat que feim. Bé, res, que en Joan Soberú Xipu, l'UV més dit xeretxera de la ràdio ciberco o o Avui, 13 de juny, on celebram el Dia Mundial de la Prevenció del Càncer i l'Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell. Farem aquest podcast radiofònic des de Canal Covea les coordenades. Geo, dos punts. No te voy a pegar lo prometo. Avui parlarem d'emprenyos amb la comunicació i formes d'evitar-ho. Tot això amb Mercè Botella, arroba Mercè Botella, senyora connectada i emprenedora. El control tècnic en Joan Jiménez, el senyor que li obria la porta aquella senyora. I en representació de l'associació Nino Bravo, esa figura de los 80 de música bailable alegre i potente, jo mateix en Joan Suberus Xipu. Com cada dia que ven que aquí, vos diré Velocitat reconstruïda, que la nostra sintonia és una cançó publicada amb llicència creativa com uns 3.0 Sèrbia de tipus d'atribució que no permet l'obra derivada que es diu Balkan Comset de Sanya Elyken Balkanica. Amb les notícies escoltarem Confusion de Second Jam, de Zero Page amb llicència d'atribució que s'ha de compartir amb la mateixa llicència. I per amenitzar la conversa escoltarem molt, molt baixet In the Middle, Danitec, publicant llicència de Creative Commons d'atribució sense ús comercial que s'ha de compartir amb la mateixa llicència. A més, tota la música que som i el programa estarà publicada amb una de les llicències de la Creative Commons perquè ens agraden les coses ben fetes, ben compartides per internet o per on sigui. Ara, però, com el que hem de fer és pagar el lloguer de Canal Covert, sentirem uns anuncis. Estau escoltant Ona Mediterrani el 98.0 de la FM. Sobirania per decidir-ho tot i poder ser els del nostre destí. Sobirania per gestionar els aeroports i compensar la insularitat. Per protegir i promoure els nostres botiguers, els nostres pagesos i les nostres empreses locals. Sobirania per una educació lliure, pública, de qualitat i en català, sense llei centralitzadores. Ara sí que et sentiran. Ara sí que et sentiran. Sobirania per a les illes. Ara sí que et sentiran. Comercial MUT Llebrés. 40 anys d'experiència en la venda d'espicis i continents per a la sobreassada, botifarrons i altres productes nostres. Veniu a Comercial MUT Llebrés. Hi trobareu budells, fils, guers de cosir i maquinària per fer unes bones matances. Una empresa familiar i de senzelles situada al carrer de Jaume Sart, número 11. Obert de dilluns a dissabte de 8 a 2 i de 3 i mitja a 8. Telèfon 971 872 095. Recordeu, comercial MUT Llebrés, 971 872 095. Voleu dinar o sopar en un ambient tranquil i acollidor? Sa cuina d'en Marc és el vostre restaurant. En un entorn privilegiat com és el de la Serra de Tramuntana si ubica Sa cuina d'en Marc, un espai en el qual podreu degustar la cuina tradicional renovada amb tocs i influències de la gastronomia d'arreu del món. Sa cuina d'en Marc al carrer Arbona Colom, número 6 de Fornaluig. Telèfon 971 639 864 i també a www.lacuinadanmarc.com Lluc major, on podem trobar? Els que per les festes de Santa Càndida es firó i ara més pots trobar OK Cars, el teu concessionari de cotxes quasi nous. Cotxes des de 6.990 euros. Estem a l'avinguda de Carles Quint. Vinde i estalviet fins a un 50% i a més de comprar el teu cotxe i te finançam el 100%. OK Cars punts, la compra intel·ligent. Al Fornet de la Soca feim arqueologia gastronòmica. Et preparam la rebosteria mallorquina més autèntica i sostenible, elaborada amb productes locals i naturals. Hem recuperat de l'oblit pastissos ancestrals, coixins imperials, gató amb batomat, tortada reial, ensaïmada de patata o pa pastat a mà. Si voleu tastar aquells sabors d'abans, veniu al Fornet de la Soca. Està al carrer de Sant Jaume número 23 de Palma. O consultau la nostra pàgina web. Trobaràs tots els nostres àudios i programes ja a mesos a www.ivox.com, també disponible per a dispositius mòbils. Escoltes Mallorca en xarxa, amb Benjamí Villotlán. Senyora, no, fuera! Que això és Mallorca en xarxa, amb... Um... Sí, Bòxiu, Pú. Benvinguts, benvingudes, aquest és el moment que ens agrada tant, que és quan deixem xerrar els nostres convidats i les nostres convidades si, bé, en, en el cas de que a en Joan no li obri la porta en aquella senyora estranya i que mos obri la en a els convidats però avui no sé què ha passat que han quedat tots de fora uh, han començat a fer aquella cosa del tarder o no, una cosa que jo no entenc domans i s'han anat tot de juerga carrer a baix i, i, i bé, en dit però o si sigui, aquí a dalt tenim una conversa de lo més interessant, però no han no estem allà i cantaven una cançó d'aquelles d'engatar-se o una cosa semblant, que ara no reproduirem però com si és el moment de, de deixar xerrant els nostres convidats, avui tenim com vos d'abans en la Mercè Botella per telèfon bé, crec que és per telèfon, hola Mercè hola, hola no, sí existeix, com estàs? molt bé doncs normalment feim en aquest programa tan estrany i tan, tan accelerat feim unes coses est igualment estranyes que no te direm per què t'hem cridat per xerrar i tu farem unes preguntes d'encalentiment perquè així mos coneixem tu i jo, que no mos hem vist, però... Um... Bé, sí, ho direm, ho direm, farem un pot de, de teaser. Hem um, convidat una Mercè Botella per xerrar de eticom.coop, que és una plataforma, és una cooperativa, um, que està fent... Bé, vol canviar un poc ses, ses funcions o com funciona la comunicació en aquest moments. Però d'això en xerrarem més tard. Ara que hem fet el teaser, uh, Mercè... Mm el que te volia explicar, però no sé mai si queda clar. Uh, te fareu unes preguntes d'encalentiment i així ens... Sí. Uh, ens en, mos, mos coneixerem un poquet. Uh, Molt bé. Mercè, dos punts. Un sistema operatiu i un per què? Ajà. Uh -huh. Un sistema operatiu, doncs, uh, Android. I per què? Doncs perquè és més obert que el de l'IOS, d'Apple, per exemple. Ajà. Uh -huh. Ah. però m'agrada més perquè estic amb el tema dels mòbils eh? però uh -huh. um, també part focs encara que s'hi pot posicionar també en aquest cas <ríe> No el trot deixant xerrar no, no, no, no faig valoracions <ríe> ah, es, uh, Escolta el podcast o, o ràdio a la carta o coses uh -huh. semblants? Doncs la veritat és que molt poquet perquè no, eh, estem molt enfeinats i ens passem totes les hores del dia, de la tarda, de la nit, de dilluns a diumenge <ríe> sovint, eh, doncs engegant aquest projecte. Uh -huh. Però tens qualque sí, sí. podcast així que me'ls puguis recomanar? Doncs un podcast que us pugui recomanar, doncs els d'Eticom, els que tenim penjats a la pàgina web. <ríe> així, ja que tot queda a casa, tot queda a casa. I una sèrie de televisió. Una sèrie de televisió, doncs la de Jacques de Trot. Uh -huh. Ah, mira, per però, quina temporada però, vas? No, no, ara t'ho diré més gros, perquè tinc tota pendent de veure i, uh, i tothom en parla. Sí, okay, o no, què? Aquí, aquí sempre faim uh, un programa spoiler-free, és dir, no, no, no t'ho diré res, l'únic que, que no, t'ho puc no. dir és que personalment jo m'he quedat, quedat adormit en els primers capítols i ja ah, he dit, ja, siguin... aquesta, aquesta sèrie no és per jo. Ah, val. Doncs potser, com que tinc tanta feina, potser no m'hi poso eh? Eh, no, no. tu has de tenir la teva experiència personal i després si vols la contrastam sí, i me dius ah, això em passa el mateix okay. o no? i quina és l'app ja que xerraven d'Android quina és l'app sense la que no podries viure aquella que tens a la pantalla principal i que no te'n pots desinstal·lar i que no, no, no, no, no, si no, doncs la, la del correu electrònic haig eh, <laughs> d'estar connectada tot el dia uh -huh o sigui, qualsevol que em deixi accedir al correu electrònic Sí, de fet eh, eh, una de les bases que havien sentat en el principi eh, era això, medi eh, de comunicació no, no per email idò. perfecte, perquè és comodíssim un, és com, com els missatges de Telegram que tu els pots enviar la gent Exacte. els rep en el seu moment i els, eh, els contesta quan pot Exacte sí, sí. Uh, val, Ara entram dins la psicoanàlisi bàsica, eh? posant molt, molt, molt seriosos Ai, ah. quina por No, que va, és mentida, mentida. Quin és el darrer meme o el gif animat que has enviat? El darrer? Sí Doncs també és el ticom em sembla que sóc molt avorrida eh, perquè <ríe> <ríe> és el que hem de penjar per fer-ne difusió darrerament Això és l'últim que he tocat uh -huh. Si fossis una pel·lícula, quina series? Si fos d'una pel·lícula, quina seria? Doncs... Mm, no, la, la, no en tinc ni idea. Està bé, està bé. Tindria molts problemes <ríe> en trobar-me dins d'una pel·lícula. <ríe> I, si, I si fossis una app? Si fos una app? Mm -hmm. uh, ostres, alguna que em permetés analitzar els perfils Uh, sociològics de comportament. Uh -huh. Sí, per, per entendre més la humanitat. <ríe> una espècie de, de Twitter <ríe> o de, de, de... La intel·ligència artificial que està darrere el Facebook. Sí, el um, sí, sí, entendre els comportaments i la distància entre allò que es diu i allò que es fa. Um, una app que em dongués aquesta informació. Uh -huh. uh, ets més de... <ríe> Segur que alguna cosa tenen, eh? però les deuen tenir les grans empreses. Jo crec que, que... De fet, moltes de les xarxes socials que per mi, et treuen dos de fer anàlisi aquesta, de què serà el que es durarà. Sí, sí. <ríe> bueno, potser jo estava pensant més en, en microsociologia, micro en proximitat. Mm -hmm. <ríe> <ríe> <ríe> més Twitter. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> o oh, GNEU social, d'aquelles que són com més, <ríe> més petites. Um, Ets <ríe> més de videoconferència, de veu, de texta o de d'email? Doncs, eh, una combinació bastant gran de mail i, i veu. Mm. Veu per anar ràpid, però mail per, per anar desincronitzat, perquè contesto quan puc. Uh -huh. Quan es pot sincronitzar la veu i, si no, el text. <ríe> quina seria la primera pregunta que li faries a una intel·ligència artificial? Renoi, quina pregunta més complicada. <ríe> uh, Gràcies. Gràcies. Um... D'on venim? <ríe> <ríe> Tot oh, plegat. Déu-n'hi-do, déu nhi déu <ríe> Per preguntar difícil... Uh, quan, uh, no? Home, hi ha, hi ha que m'ho preguntes, i, sí, sí. I, i si és una intel·ligència, allò, a veure... <ríe> a veure fins on arriba perquè per ara el que sabem és que les intel·ligències artificials que ara que són accessibles reconeixen sí. figures dins imatges i, i text d'una veu i coses semblants més enllà, sí. no, no més enllà és difícil, té sí, raó és sí. ciència-ficció però, no, no, no, però... ciència-ficció però... uh... propera eh? és un vot que crec que se farà d'aquí sí. per jo també ho penso sí, sí. Sí, això les connexions i, sí, alguna cosa, potser saben més el, se sap més del que realment ens sembla podria ser, podria ser. la gent li, li fan pot de pot però després dius i, i la també quan va, quan va arribar a les cases de la gent de, així, els centenars comuns, també fa, va fer una porada <ríe> Ah, i, val. I aquesta és si sí, l'anterior semblava complicada, esperen aquesta. Bem. Ai, ai, ai. Per què creus? Que has de telefonar a qualcú per demanar-li que te contesti l'e-mail que li has enviat. <laughs> <laughs> per sort, ja fa molt temps que em passa, que, no, que gairebé no em passa. Aha. Uh Así -huh. o sigui que i per, què, I per què? La pregunta és per què? Sí, per què creus que, que, que ho has perquè de fer? Per què crec? Mm -hmm. Doncs uh, normalment em, quan m'hi trobo és perquè la resposta del correu és urgent, mm -hmm. però llavors ja no espero que me me'l contesti per correu, però que, però que me la tingui. I aleshores el correu va amb una altra rima diferent de la veu. Si vols anar més ràpid, a vegades has de trucar. Uh -huh. De fet, un, un dia us contaré a tu i a tothom que vulgui escoltar la meva història amb aquesta pregunta, perquè déu nhi Un altre dia, oh. Sí, exacte. Un altre dia, oh. A ver, elegiu muerte. Quina llàstima. Doncs fins aquí, fins aquí ses, ses preguntes. Um, uh -huh. ja, ara que ja sabem un poc com és la, la Mercè doncs per mi si no te sacreu, farem una petita pausa posarem una cançó i tornarem uh -huh. amb, amb, amb, una, amb una entrevista amb una conversa un poc més, un poc més normal <ríe> ja podres explicar què es fa <ríe> doncs ideal. aquest és un moment ideal per escoltar tornarem a guanyar 10 anys de uh -huh. Dancer. És una cançó publicada amb llicència d'atribució, sense ús comercial. Tan, uh -huh. tan, tan Bad Religion, que seria difícil dir que Bad Religion no són catalans. Cosa que mola. Uh -huh. Ja no puc creure Que... com se vos ha quedat escos? Sí, sí, ho sabia, ho sabia. De mercee ha hagut de penjar, però jo he aquí ballant per tots dos, fent la conga, que mos agrada tant, m'he pujat damunt sa taula, i avui veig que s'ha veïnada tancats tancat ses persianes, perquè jo crec que ja, ja diu aquest dilluns, no, no res, ni policia, ni... Bé, policia de strippers ja vos han recordeu la setmana passada o s'anterior, sa doncs eh, va quedar ja un poc escalibar i diu ja ja ni crit a policia, ningú, tancant ses persianes i que faci aquest home el que vulgui. Doncs, però, retornant del doncs, tema que avui mos agrada, sabeu aquella... aquella cosa que és tan obvia, de fet, les notícies sempre surten que de la, del nombre de, de queixes d'usuaris i de de, con, de Consum, oficina de Consum, una de les majors... de les majors... no, una, no, perdoneu, les majors... Que, major número de queixes d'usuaris i consumidors és per ser empresa de telefonia. Vull dir, jo crec que perquè no, ja no va m'he parat queixada d'una altra cosa. Doncs... Què podemn fer? Què poden fer? Una és donar de baixes telefon o Internet i tot i desespenjar-se de tot. Una altra és provar de trobar una, una empresa que sigui un poc fina en altres i que facis les coses bé o mm, fer-ho pel nostre compte. En el cas deEticm de que els trobareu a trobareu de Twitter a@Sommunicació doncs som connexió, som comunicació ara no me'n record um, vos ho diré en un moment, sobretot uh, li demanarem a Mercè que per qualque cosa la tenim aquí Hola Mercè Hola A Twitter sou arroba connexió, no som connexió. Sí, és que l'origen de, de la cooperativa era d'una banda Eticom, de l'altra som connexió, on teníem més seguidors era som connexió uh -huh. i ens vam quedar la l'arroba connexió Mhm uh -huh i, en canvi, l'empresa, o sigui, la cooperativa, no, la pàgina web és eticom.coop. Mm -hmm. Perfecte, moltes gràcies, sí, sí perdoneu. <ríe> doncs, per què? Per què vols va passar? Vos van-ho emprenyar? Vos van dir ah, fora! O, o és més una cosa... No, fem-ho d'una manera que sigui, que sigui un poc més respectuosa i un mosó, <ríe> <ríe> nosaltres mosó cuina. Ve bastant d'un origen, o sigui, l'equip que va començar a i com, uh -huh. era bastant d'un enfado així gruixut de dir com que no hi ha manera que ens entenguem i això, aquest sector no va millor, ni pint que vagi millor, fem-nos-nos nosaltres, -nos anem a buscar alternatives. Mm -hmm. I a la part de Som Conexió, que després ens hem aplregat i hem acabat sent un únic projecte, mm -hmm. però això era abans de néixer, eh? el, el Som Conexió era més de dir ostres, per l'era que ens setem és com imprescindible tenir connexió a internet, tenir telefonia, i no pot ser que no tinguem cap opció que no sigui una gran multinacional. Que faran amb nosaltres el que els ssembli. Mm. és a dir que per poder aprendre, desenvolupar, estar en contacte a la gent, mobilitzar-nos, participar políticament, comunicar-nos de manera alternativa als sistemes doncs, dominats per les Elits. Doncs, eh, si, si totes les connexions depenen d'aquesta gent, un dia no, no tindrem accés a allò que nosaltres volem tenir accés. Per tant, hem de començar a treballar cap a la sobirania i recuperar la nostra, el nostre poder sobre aquestes infraestructures d'alguna manera. De fet, hi ha un parell de projectes justament per assegurar-se de que tothom arreu de, del Globus tingui connexió i tingui accés a la informació, ja quedant-nos en aquesta banda de, de connexió a internet. De fet, hi ha un parell de projectes que som a l'estil de Vitorrent, que tu comparteixes uh -huh. la connexió que tens tu a pàgines que no estan censurades en el lloc on vius i comparteixes aquesta connexió a altres uh -huh. bandes i fan el mateix amb tu una cosa semblant ho va fer Anonymous fa un parell d'anys i se van ficar dins un uberginal que Déu-n'hi-do però és un, és un dels moviments que, que bé és, és com a fi uh, ideològicament quan, quan fa que, que esteu ficats a la cooperativa? Doncs la primera trobada la vam fer a principis del 2014, però tots els que vam posar-nos en marxa en aquest projecte, no, o sigui, ningú dels que hi eren vaja, coneixíem el sector fora d'una persona. El que passa és que aquesta persona no procedia de, del moviment polític de la resta, no? era una persona que coneix el sector. Però al final no hem sabut caminar junts perquè no entenia ben bé el projecte i no, no ens n'ensenyava prou. Volia fer tota la part tècnica però no de manera uh, compartida i, per tant, hem hagut d'aixecar un, una activitat sense saber na i aprenent-ne. No? Per tant, fins al juny de l'any passat no vam començar a donar serveis directament nosaltres uh -huh. i ara doncs, això fa just ara un any que estem donant servei, de, ara encara només de telefonia mòbil, i tenim algunes poques línies de telefonia fixa i internet a casa. Perquè aquesta era la següent pregunta, evidentment, que és, uh, és fàcil muntar una, uh, tot una operadora, perquè sou operadora o sou... com us Som... definiu? E -e estem... És que una operadora pot ser-ho fent només un, un, una gestió bastant bàsica, que mm -hmm. és informant a la Comissió Nacional de Mercat de Valors, que és la que gestiona aquest sector, que, dient que ho ets. Encara que no ho siguis, ja ho ets només quan ho dius. Mm -hmm. Però, clar, tenir autonomia doncs, porta mm, temps i molts, molts diners d'inversions. Per tant, ara mm, som un operador, però que rebenem, bàsicament, mm -hmm. i hem d'anar, a mesura que anem guanyant volum i que puguem començar a tenir a, a, recursos propis, doncs anirem augmentant la nostra capacitat d'inversió i, per tant, el nostre camí cap a la sobirania amb el consum d'aquests serveis. I, per exemple, una, ara una persona que, que, vulgui, que vulgui saber un poc més, hagi mirat la vostra pàgina web i digui mm, no m'entern, què és això i per què? Per què per com li explicaries a una persona que <ríe> vol o que necessita o que és important aquesta sobirania a les, les seves comunicacions? Ja que el projecte té com dos vàries potes eh? però així principalment el per què consumia Eticom una és perquè que això no ens caracteritza només a nosaltres ja eh? també hi ha la fundació Gcinet que també treballa per, per desenvolupar i desplegar una infraestructura de comunicacions que, que no sigui de les grans operadores que sigui de petits operadors i que entre tots la gestionem que sigui una cosa que no siguim mans només d'uns que manen molt que uh -huh. aquesta és una de les Tenim raons per les quals consumir i donar suport a aquest tipus de projectes que fa que tornem a tenir poder sobre una cosa tan important com són les comunicacions. I l'altra és que tenim una manera d'entendre l'economia diferent. És a dir, que entenem que l'economia és la manera més ràpida que tenim per transformar el sistema econòmic. Però en el moment que, que compres, o sigui, des que et lleves fins que te'n vas a dormir, cada euro que dediques a comprar, dedicar-lo a aquelles coses Uh, que, que tenen a veure amb els teus valors. Mm -hmm. Si volem que hi hagi un repartiment de la riquesa més gran, en lloc de contribuir a que els nostres diners se'n vagin a, a molt poques persones, que ja en tenen molts, doncs hem d'anar a buscar un tipus d'activitat econòmica, de, del que sigui, d'energia, de, de, de comunicacions, de menjar, de, de restaurants... El que se n'hi diu l'economia social i solidària, que és la cabella... Perquè l'economia estigui el servei de les persones i no del capital. De fet, I aquesta una explicació de, de jo ho amb una frase que no s'entén, que és no els hi doneu d'on ves ah, Exacte, <ríe> qualcun, no els hi doneu d'on que és per... que interessa <ríe> Quan qualcú, <ríe> aquelles empreses que, que t'atrepitgen un poc o que, amb les que te sents un poc vexat uh, sí. quan la gent ve i m'hi diu ah, m'han fet això i la meva resposta sorpresa sí, no, no, no, no els hi doneu d'on <ríe> perquè, clar, si hi estàs donant suport estàs com a... Ah, com a cada Pavlov, no? Li, li està donant aquella recompensa. Tal qual, sí, sí. Però, I a perdó, més cada però... mes. A mi això és una de les coses que em va mobilitzar més. Pensava, jo no vull contribuir cada mes amb la meva factura eh, allò que després sento per la televisió i diuen... Vodafó han aconseguit tants milions d'euros de beneficis, i dius, ostres, I, i va pujant, no?, mm -hmm. i els altres nem baixant, i cada cop tenim menys diners, menys diners, clar, se'n van tots als mateix llocs. Sí, sí, sí. Però no trobava alternativa, dic, doncs si no n'hi ha cap s'haurà de fer. Que és, que és molt interessant. De fet, ah, una cosa que no sé si ha quedat clara per pels nostres agents és que um, Eticom és, és cooperativa i és sense afany de lucre. Ah, exacte. Uh -huh. Sí, sí. Vull dir, per a, sí, aquesta, sí. Aquesta, aquesta, aquesta cosa de la cooperativa, doncs, és molt important perquè, a més a més, també um, feix uh, feina amb altres cooperatives, no és Ah, exacte. El, el, la gràcia és que, que no, no es volen... O sigui, els diners són necessaris per fer el, el projecte sostenible, però que en el moment que hi hagi beneficis, el que volem és invertir-los en, en que la ciutadania sigui més sobirana amb aquestes infraestructures, que hi pugui haver fins i tot també més operadors de territori, que tot això retorni el valor dels diners posats, retorni a les persones, uh -huh. tant les que consumeixen com les que no a la ciutadania en general. De fet, vos hauria de presentar a GifiNet, que també, si no record malament, va començar a Barcelona. Podria estar molt equivocat, tot i que ara. Uh, que és a xarxa wifi oberta, que uh -huh. fa, arriba fins a, fins a Silla, és a dir, aquí tenim sí, una secció. també teniu. De fet, hi ha un parell de... Una cosa que, que em sorpren i gratament és que hi ha un parell de moviments com la cotxa, que també va començar a Barcelona, si no estic equivocat, uh, okay. té una, una seu aquí a Palma i estan uh -huh. fent feina. No sé si cooperau amb ells. Amb la cotxa? Sí. Uh -huh. No, no, no, es coneix, no es conec Doncs la cotxa també té un eh, punt en comú amb Som Energia que sempre, La base sempre és la mateixa És aquesta cosa de fer les coses bé, fer les coses entre ah, tots Ah, perdona L'e cotxe, sí, amb perdona. la e, -e cotxe. Sí, ah, sí, sí, <ríe> no, no entenia la, la paraula. Sí, sí, que estem en contacte amb ells uh -huh. i els coneixem, sí, sí. Doncs fan una feinada i... Extraordinària, <ríe> sí, sí. I la següent pregunta era, eh, ¿Voltros com a operadora de comunicacions ara sou, esteu passats a, a Catalunya, no us va? La, bueno, la central la tenim perquè encara som molt poquets mm -hmm. la tenim a Catalunya però tenim consumidors des de les Illes Canàries fins a Galícia i per tot l'estat sí o què? sí, sí <laughs> quant sou ara? ho saps? Més o manco, no uh, falta dir. al voltant de 1.500 ah, déu-n'hi-do déu-n'hi-do <laughs> <Sí. laughs> si, si per exemple, mon mare mon mare sí. ara està que li lleva d'un centim de no sé què i ara està sí. escoltat això i diu hmm, què ha de fer, mon pare, per, per convertir-se en ètic home? Doncs, per, el primer de tot, per construir una cooperativa s'ha de ser uh, s'ha de ser soci, sòcia. És, és la primera part necessària. Mm -hmm. uh, hi, ha, hi ha diferents alternatives d'arribar a ser soci, es pot ser soci d'intercooperació, però ara seria molt complicat. En tot cas, si algú Vol, eh, vol ser soci, però alguna de les alternatives que no es veuen a la pàgina web, que és la principal, que és... Jo formo part d'aquesta cooperativa en tots els sentits. Jo soc consumidor, però a més a més dono pro... suport econòmic al projecte i sóc copropietari d'aquest projecte. Doncs un cop ja ets soci, pots consumir. Uh -huh. I tot això es pot fer a través de la pàgina web. Mhm. Uh -huh. Doncs... I sa gent s'engresca? Li heu d'explicar molt què és? Doncs, o, ja, o venen convençuts? El, en aquest moment, encara ara, la, la gran majoria de gent que arriba, arriba convençuda. I, en, I només ens estem orientant ara, fins ara només ens hem estat orientant en aquest tipus de perfil, perquè nosaltres érem tan novells que ho havíem d'aprendre tots uh -huh. i necessitàvem una col·laboració per part de tots els socis i sòcies en acompanyar-nos en aquest procés. Uh, amb ells, també els proveïdors també ens han ajudat a aprendre, però sí, tenim els, tot el que són els processos de treball, si els comparem doncs, amb algun altre operador normal i corrent, doncs, normalment envien la documentació en una missatgeria, a nosaltres això ens surt molt car, ho hem d'enviar per correu postal, els processos s'allarguen una miqueta més uh -huh. i, i, bueno, no, i fem molta cosa encara artesanal, enganxar la la tarja acima amb una postaleta, la postaleta posar-la la carta, la... <ríe> que això amb una gran empresa ho, tenen, ho fa una màquina que ho fa tot, doncs en el nostre cas ho fem nosaltres. Clar, tot això unirem millorant quan siguem més volum perquè clar. puguem fer més inversions. I, de fet, el, el camí de les telecomunicacions és ja prescindir de, de la SIM, fer-la virtual Sí, tant de bo haguéssim començat abans. Sí, ho sé, ho sé, ho sé. De fet, hi ha, hi ha dos, dos punts que, que, clar, com els interessa el nostre top barats, el que fa és... Um, un, estan provant de llevar el roaming a Europa, com a mínim, a certes d'Europa i l'altra és llevar-se damunt les cim perquè no, no els hi surt de compte Clar, és així, és així. I, no, i a més els sistemes ho permetrien i, i no deixa de ser un residu també que, que no cal sí, com el fax sí, exacte encara us demanen coses per fax a altres? No, no, no tenim, no tenim fax. <ríe> perquè jove de fons, sí, jo ja t'ho dic ara. Hem que hi hagi mort el fax, nosaltres. <ríe> <ríe> doncs jove de fons, sí, que encara me demana coses per fax. Perquè, segons ells, ai, ara, ara he fet de, de punyetero, me sap greu. Uh, però uh, s'asseguren que tenen e-mails només de, de per enviar i no per rebre. <ríe> Que, que... Bé. és cert això eh? és cert això no, no, no, no. que... digues, digues, perdona no, no, que, que la, la, la feina que porta haver d'atendre correus electrònics eh, pensa que de, a, responem uns 2.500 correus al, al mes <ríe> i són molt pocs eh, això escala-ho a, a desenes de mil i realment has de tenir has, has de veure com fer-ho per no movent l'intent evidentment creixent en llocs de treball, que això és molt important. Mm -hmm. Nosaltres també hi som per generar llocs de treball mm -hmm. I, i no per, no per reduir-ne, com fan les altres operadores. Això és un dels valors de l'economia social. Eh, l'economia social ha estar al servei de les persones tant les que treballen com les que consumeixen i buscar un equilibri. Mm -hmm. eh, per tant, automatitzar-ho tot, no, el just i necessari, però tot allò que porta valor com a persona... Doncs no s'ha de perdre. Automatitzar les preguntes que són molt habituals, sí perquè la gent també li és més còmode trobar la resposta, però les que són més personalitzades hi ha d'haver algú al darrere. Mm. De fet, era una cosa que, que amb la que patia, perquè a la vostra secció de contacte, és que, clar, les respostes pot endarrerir de 15 dies. Així que no la d'informació general, sí. Així que, sí sí, sí, sí, sí, no, però un punt que, que m'agrada molt, justament, és aquesta transparència, aquesta cosa de dir, escolta, que t'ho tenim en compte, però... Però podem tardar. Exacte. En canvi, amb els serveis no ens ho podem permetre, perquè són persones que estan consumint no. i, per tant, algú que truqui perquè necessita el roaming no, no, no pot estar esperant 15 dies a veure si l'hem atès o no. Atès. Bueno, això ho hem de fer al dia, com a molt poden passar 24 48 hores amb alguna cosa. Ja mirem ni alguns que són més urgents que altres, mm -hmm. però sí, les coses d'urgència tenen el mateix moment. No, no. La darrera, a la darrera reunió que per bé, bé, perdona, ara ja supos que faig reunió, supos. Ah, sí, sí. <ríe> sí, home, sí. Ah, mira, ahir, ahir vam tenir assemblea general. Conta'ns un puntet així íntim, que no sigui, que no sigui privat. Íntim <ríe> <ríe> de l'assemblea d'ahir? Sí, sí, com Tenim com són les? Saps, està, bueno, potser no, no l'hem penjat encara, però normalment pengem a internet l'assemblea la, com ha anat, uh -huh. i a més la, la, fem, fem streaming, per tant, és bastant accessible. Ah. Però, a veure, alguna cosa així... Una anècdota. Uh, una un anècdota, alguna anècdota. Ostres, que difícil ara pensar en alguna anècdota d'ahir. <ríe> Perquè des de la mirada de la gent que va venir, potser és una, des de la meva, que és des de dins, uh -huh. més que una anècdota és la, la dificultat, no? Que primer vam fer el pressupost a l'octubre, que aniríem a unes pèrdues d'uns 22.000 euros aquest any, uh -huh. però com que estem en un sector que no és gens fàcil, doncs ara ja tenim una previsió de bastants més, no?, i, sí, i era sí. veure que, que així d'entrada a nosaltres ens feia com molta por, nostres, que ens dirà l'Assemblea, no?, mm -hmm. ens dirà amb aquestes pèrdues, però si tu mires, vaja, no coneixem cap operador que s'hagi posat en marxa eh, amb, amb un pressupost tan baixet com el nostre, mm -hmm. que de fet ens hem posat en marxa amb 35.000 euros i amb molt de treball voluntari, evidentment, uh -huh. i ara, doncs, es tractava de si mantenia o no els llocs de treball, malgrat no estem podent oferir el servei de banda ampla i internet a casa, mm -hmm. i és el que ens havia de donar l'ingrés per aguantar bé el 2016, o almenys no amb tantes pèrdues. Però donar servei i, a més a més, estirar que es pugui donar aquest servei requereix les persones que som. Clar. Doncs uh, les pèrdues són més grans, clar. Bé, supos que si els vostres associats són, són convinsuts no crec que hagi un grau d'insatisfacció molt gran. No, <ríe> El, almenys en l'assemblea la cosa es va veure clara i en general la gent està contenta perquè és molt diferent. Bé, tal com t'atenc a tu és com atenem a les persones que ens truquen, mm. tant si és per demanar una línia nova, com si és per preguntar que per què no em funcionen les dades o com per demanar un canvi de tarifa quan parlem, parlem així uh -huh. de tu a tu, amb persona. Doncs aquest és un punt, punt d'agrair, perquè jo crec que la gent és el que... De fet, no ho crec, ho diuen ses estadístiques, a l'oficina de consum, com vols dir, sí. la, la gent empipada. Està, està I tant, i tant, és tremenda. De fet, saps que hi ha un truc, no sé si ho he dit ja en antena, però que quedi constància, un truc en, quan s'ha de un, enfrontar una queixa per telèfon d'una d'aquestes grans empreses que ja trobes que són dolentes no sé si pel color o pel, o pel model econòmic que duen és gravar uh -huh. la conversa. Fei... Ah, gravar la conversa, Graves sí. la conversa i, i després, de fet, és una cosa que, que he, he hagut de fer a sí. companyies mm. bastant desagradables uh -huh. quan, perquè després de la següent conversa quan han cobrat el que han volgut t'hi diuen, no, però vostè, ha ah, quedat en jo així i, i quan li contestes, sí, sí. vols que te posi sa, sa gravació? Doncs uh -huh. a partir d'aquí ja tot són... Canvia. Sí, sí, sí, sí, sí t'ho posen tot, tot, tot, tot, tot, tot molt bé, molt bé, molt bé. I, i és una cosa que recoman No envoltres, jo crec que... <ríe> si, mos si volen que... també, a més, riurien perquè hi ha gent que, no, que, que xerrem... <ríe> De fet, eh, que sapigueu que és legal si, si una de les parts de la conversa Ah, sap que la conversa està gravada és legal. I com sí, sí. la locució de les grans corporacions aquestes te diuen que ho podria ser doncs és més, sí. més legal i tot. Sí, sí, sí. Clar, diu, home, si tu em graves, jo també. Exacte. <ríe> doncs, no, però ara ètico. Ético amb bé, ético amb xocolata. Saps que hi ha una associació amb tot el que es vols ha de dir xocolata després. Ah, ah molt bé. És una teoria xocolata. personal. Així que ético amb <ríe> xocolata. Perfecte. La ah, següent, se següent passada i com? Uh, uh, anirem acabant l'entrevista amb, amb això. Quines uh, són els següents passes que voleu fer i què voleu d'aquest 2016? D'aquest 2016 el que volem és anar una mica més enllà... O sigui, ara estàvem anant a persones molt convençudes. Uh, hem hem d'intentar anar una miqueta més enllà perquè com que només comercialitzem telefonia mòbil ens hem de moure amb xarxes una mica més grans, ens està movent molt a dins de l'economia social i de l'economia cooperativa. Ara estem preparant una campanya de comunicació que ens porti una mica més enllà. També estem buscant col·laboració amb xarxes, amb, amb entitats que, que tenen les seves, les seves pròpies dinàmiques i que els, eh, són difícils de sostenir, sobretot entitats culturals entitats de comunicació... Que puguem fer un acord que totes les persones que arribin a Ticom i consumeixin a Ticom a través d'un enllaç en el web d'aquestes entitats, uh -huh. doncs l'1% de la facturació que van generant són per les entitats. Ah, I aleshores uh, és com un retorn també en aquesta contribució de Dispondreu. Uh -huh. I, I seguir lluitant perquè abans de final d'any tinguem ja el servei de banda ample. Uh, com a mínim, saber quin, com no el donarem. Potser no estarem donant, però, però, però, però almenys tenir ja lligat amb qui i amb quins preus i tenir els acords ja bastant avançats. Doncs no us perdeu la pàgina d'eticom de eticom.coop de cooperació um, o de cooperativa també. Exacte. <laughs> uh, Seguiu-los pel Twitter arroba o, o amb, si voleu xerrar amb la Mercè doncs ja vos he dit al Twitter al principi que és arroba Mercè Botella, així li feis un follow, la seguiu i li deis coses i li donau molt de suport Mercè, vols dir un concepte final de, de, de conversa? Doncs que la gent no s'oblidi que cada euro és com una bulleta de a votar i no cal esperar les eleccions, que cada euro que posem un lloc és per crear el món que volem Boníssim, m'ha agradat moltíssim. Moltes gràcies, Mercè. Uh, T'enviem una abraçada i molt d'amor, com fèiem en aquest programa, i te deixarem mentre escoltam una cançó. Uh, aquesta cançó... Ai, ah, perdona, digue'm. No, moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada. Per haver aquesta oportunitat d'expressar-nos i de comunicar-nos amb vosaltres. Ja sabem on som, el que necessiteu. Molt bé, Una abraçada. Una abraçada. Un abraçada. Aquesta cançó que sentirem és "Oh, és meva, És una cançó que es diu "zombi, Zombi". És de Cybership, jo més fràgile un senyor ben interessant. És una cançó publicada amb llicència d'atribució, sense ús comercial i que no admet obra derivada, perquè és, és així. És molt a Alaskaca catalana, cosa com moltla. Com ara ésnyaà pot saber que mola. El mar plenya, tots a bé, canviar més als menys un tot al Sí, sí, sí, després d'aquesta zombiada l'Asca catolana estem aquí, la, la, la, la, la, tu, tututututu, papapapà, pa, pa, que mos mossegam i mos menjam coses i uh, gent. Uh, una introducció molt rara per dir que això són les notícies. Si sou oients i oientes <ríe> habituals sabreu què és això. Doncs, escoltem un poc la sintonia però molt poquet, uh, ja està si ja la coneixeu la uh, primera notícia, oh, oh, oh, oh tinc notícies però no les, no, les, no les he tretes de cap pàgina, de lo que s'entera uno des de Telegram, doncs si teniu un Ubuntu baix, un, un, un dispositiu mòbil Ubuntu o com diu en Sebastien et nostre en visitar Sebastien un butú <ríe> que m'agrada molt més uh, doncs no, agontau-vos ses hores ortopèdiques perquè això és un notició uh, tenim, tenim, tenim aplicació per sincronitzar l' Cloud. Ara que'louud se converteix en Next Cloud uh, ja per en sincronitar arxius. Heu d'entrar dins a OpenS Store i si no, no sabeu què és, doncs feis una cerca dO Store, vos la instal·lau. Si no vol demaneu ajuda, no passeu pena, tenim aquí un grup de suport i vos ensenyaré com s'ha installa. És molt fàcil. Doncs a dins a Open Store no està la botiga normal, tendreu SoundCloud 5 mola molt, mola molt mola molt. però s altrealtres que en... Uh, Costales, el nostre amat Costales, el creador de l'UNAF, doncs ara està amb su writer un writer un editor de textes un, encara està en un fase principal, però uh, aquesta sí que està a la botiga regular doncs pegad-li una vegada perquè ho flipareu moltíssim dues aplicacions que heu d'instal·lar sí o sí Ara amb les notícies un pot ja més, més més estàndards, des de Oh My God Ubuntu, Oh My God Ubuntu, us entenem de que han sortit als pedaços per ratolir d'Stinkpads per Ubuntu, clar, és un oh my god Ubuntu. Què passa amb els Thinkpads? No ho sé, els Thinkpad Pads, els Thinkpad Touchpads Touchpad Thinkpads uh, <ríe> Basta Doncs que van un poc a la puta, ja us ho dic ara Doncs si teniu un Thinkpad entrau dins ohmygodubuntu.co.uk per enterar vos de com vos podeu baixar els scripts i per arreglar-ho hmm, ja mos direu que... A Linux Addictos ah, acabant de veure que ens presenten la nova distribució Spyrock, que és una um, de... distribució de seguretat i penetració. Tot el que sigui penetració ens agrada en aquest programa. I aquesta és per a fer la l'autopenetració. És a dir, si, com s'obre si esteu sistema és segur doncs, amb aquesta distribució. a uh, linosadictos també a linosadictos.com que de què mos enterem uh de que l'Steam i les Steam Machines i tota, tota la canya que està donant Valve ehm uh, quasi 2 anys han passat en no, han passat de 500 a 2300 jocs suportats a Linux. Cagat Loret. És una bona notícia? Sí, si, si jugau, sí, és una bona notícia. Bueno, ya que esta es difícil, entrau a itsflos.am2seo. Oh, no, a no, un altra pic. itsforce.am2ses.com. Um, i vos trobarau aquestes darreres entrades to una, una anàlisi de com fer sincronització amb, amb els Google Drive. Aquí he de dir que si Google no' es estima idò, que, vaja, que, un clau un ne clau poc vos ho feeix en el vostre servidor i flipareu Val però havia dit és Google Drive si sí, tenia un parell d'opcions que5 over Graif, és reclone, és drive és R-Clone i és Ah, i és gestor de, de nom, que ara té com una integració allà. Uh, la majoria són de pagament. Uh, N'hi ha que no tenen sincronització, o sigui, és que no s'apaga, clar no tenen sincronització uh, en segon plà, així que per això vos dic on Cloud t'hi ha la, fora nosaltres mos ho menjam nosaltres mos o, nos o cuinam que no s'ha entès missatges, dona igual entreu a itsforce.com i, i si voleu fer servir el vostre Google Drive, ja està explicat En Tannhauser de la mirada replicante.com us explica com Russian Helicopters ha començat la seva, la seva conversió dels seus ordenadors a Linux ha, ha, ha. Sabeu que el lloc com menos <laughs> a Linux ja és en ésscriptori? No? Com no l'han de fotre dins un helicòpter? O el que vulgui el que, que facin aquesta gent? una altra cosa: full Circle que el fa així una entrada però de 4000.000 pics al tamany normal, en què hi ha un nou trojà uh, que es diu triada pels vostres androids mm, alertau mm. Què fa aquest trojà? Doncs vos canvia les adreces si vosaltres aneu, uh, si voleu mirar es, es correu i entreu mm, dissortadament dins Tuve porno aquell doncs ja sabeu, teniu un troja. Sí, sabem que no és vostre, ja ho sabem és que és així, si sí. Google no actualitza els, els pedaços actuali... de seguretat. Oh my god, Ubuntu! Un altre pic, què ens diuen, què ens diuen? Ah, versió de VLC, el reproductor de vídeos més famós i més d'itxar-atxar d'aquesta banda del món. Ah, la seva propera versió, la 3.0, durà un suport... Eh, suportarà, perdona, no durà suport, eh, és que ja no sé ni què xar. Eh, suportarà Chromecast. Ara que les tauletes amb Ubuntu suporten es mirar el VLC fa de tot, no mos paren queixar d'ells, són boníssims. Se quita desenvolupament, al VLC és... Ah, quin reproductor! Sabeu que volen canviar la icona Aquella que tenen Aquell cono taronja Que és molt característic I molt, molt simpàtic Doncs volen no, Ara que ja tenim la versió 1.0 I ja és estable doncs Faim una icona ben feta La volen canviar I mos volen queixar molts De dir no, no fotis el no, és, VLC, és uh, Aquella icona taronja Que nosaltres coneixem Ja està, s'ha acabat Des de l'Inus Addictos llegim que Debian Now es dirà Stretch, que és un dels personatges de Toy Story. Bé, sabeu que totes les versions estables de, de, de Debian duen noms de personatges de, de Toy Story. El som oïdor. Doncs han obert um, una part perquè els envieu dissenys, els dissenys per la imatge de Snow Debian. venga fanyeu-vos. Y a muy linux.com os fan una pregunta que ¿Se está convirtiendo Microsoft en una compañía open source? No. No vos dexaban ganar. Que no, que no, que es el diablo vos lo he dicho. Hombre, ya les altres notícies que tenim ja són de versions i se mos acaba temps així, que saps què farem? Doncs no tanquis la música perquè el que farem serà enganxar aquest, la cinta amb una cançó una cançó que es diu Change de Shearer, és una cançó publicada en llicència d'atribució sense ús comercial i que s'ha de compartir amb la mateixa llicència molt alegre, rabiós, cosa que mola però encara no, no l'escoltareu perquè clar, vos ha de dir que aquest programa hauria, podria haver estat molt millor clar que sí, hauria pogut estar més sí, sí, sí, però no hagués estat el nostre programa vos estimam, vos enviem molt de besos i moltes de ferrades p'escoll i... això